Ja du Jakob, hur är läget? Jo tack, det är fint, det är fint. Eh, vi kan inte börja sågaren, det funkar Vi <laughs> Du får så välkommen, bara att vi känner herregud för guds skull. <laughs> Nej men jag tycker vi ska prata så och så kör vi giggen. Vi kör mitt i ett samtal. Det är ja. inte det perfekt, så man bara, det känns lite felklippt typ. Men du vet vad? Mm. Jag har drömt i natt. Har du drömt i natt? Är det sant? Ja, okay. men alltså, det är inte så ofta man drömmer. Alltså jag är ju ändå... Tänk med att jag tror man drömmer ofta, men man kommer inte att ihåg det. Nej men så är det. Vill jag minnas att det är. Ja men det är naturligtvis så. Men saken är ju den att jag har drömt i natt en sån här supertydlig dröm. Och det tycker jag är sällan man gör. En sån här oh. dröm, du vet, när man känner att men fan, händer detta nu? Eller ligger när ja, man vaknar nästa morgon och tänker så här, vänta, hur kommer jag tillbaka hit? Ja, ah, lite så. Mm -hmm, lite ah, så ah, så ah. i natt så, så har jag suttit och haft ett samtal med min kollega. Oj. Eh, som heter, men, men så hette hon någonting helt annat i min dröm. <laughs> det känns ju bra. <laughs> och, och, men, det, men just det skapade ett bekymmer. För hon hette då Monsen i efternamn. Okej. Okay. Och var nu tvungen att byta efternamn för att en elev hade blivit kränkt av hennes efternamn. What? För att, för att det antydde att han alltid var sen. Han hette alltså Måns. Han var alltid sen. Jag tycker det är lite roligt, eh, en rolig dröm. Jag missar facket. Nej, inte facket. Arbetsgivaren. Tvingade att byta efternamn. På grund av en kränktighet. Jag tycker mest att det som mest fascinerar mig i det är mm. att man kan drömma en ordvits. Ja... Jo, jo, men det beror på lite vad man har för tankar i sitt huvud någonstans. Men hur Jag tänker förutsätta att du för alltid Den person som går ut och på ordvitsar Men Nej, du jag filter som, det. Ja, det tror jag Men du tar filter som bara pop, pop, pop. Det här har varit opassande, jag håller det här för mig själv Men när du drömmer, du kommer alltid ut ja, men Det är bra att du tar den för förlaget Och behåller det för dig själv ja, men Jag tycker ändå att det är lite roligt Att jag drömmer ja. liksom om en ordvits Om kränkthet du, vad, du borde hitta en elev som heter Måns Berätta den här drömmen Och sen ja, gå därifrån det är det som behövs, lite social awkwardness. Ja, eller hur? Och att den alltid var sen. Alltså att ja. den var alltid var kränkt, menar jag. Ja, ja, ja. ja. Så, så, det ha du ha. Det. Så, så har du så har det. Gör du på gång i ditt liv. Mm. Jag har varit på konferens hela dagen med eh, kulturmänniskor. Det brukar ju inte vara så mycket annars. Alltså så man rör sig i sin lilla bubbla vet, i livet. Ja. Jag har varit på mik dagen som arrangeras av Kultur i Väst och Filminstitutet. Och så. På en konferens som har rubriken Art is the container for free thinking. Jag ska erkänna helt och hållet att jag vet inte hur jag hamnade på den här konferensen. Jo, det vet jag visst. Det var min kollega som jag jobbar med centralt som bara så. Här, det här brukar jag gå på och den brukar vara bra. Och så varierar det lite. Det är liksom, har du någon gång varit på internetdagar? Nej. Nej? Okay. Det är internetbransch och så är det lärare. Ja. Och så är det så här, liksom, olika sidospår och så är det liksom branschfolk och lärarbranschfolk. Så. Mm. Det här är lite samma fast det varierar lite från år till år. Mm. Inom mikområdet. Ibland har det varit mycket så här, journalistikfokus. Då är journalister och lärare. Någon gång har det varit mycket bibliotekarier och lärare så har varit ett sånt fokus. Mm. I år är det ganska mycket filmfokus har det blivit. <laughs> eller film och konst och så. Uh -huh. Så att det är liksom det är så här, ja, en tredjedel lärare. Mm. Och mm. två tredjedelar konstnärsmänniskor. Liksom, om man bara kollar på så årets gästlista så får man en känsla av det. För då är mm. den där Makori som gjorde den här berömda Gate i tjofräset. Ja. Det är Gabriela Pichler som är, är en filmare. Som har filmat in en film som jag tyckte var superbra. Som jag såg i lördags. Som jag sett om idag. För det visar att de avslutar <laughs> konferensen. Men jag visar en sån här film. Den är jag redan sett. E, sen är det lite forskare i konst och tjofräs. Och sen någon annan forskare i konst och si och så. Mm. Redaktören för ord och bild. Någon idéhistoriker. Ja, någon idéhistoriker, det är Svenny Lydman. E, det är liksom... Såhär, konstnärsmänniskor, ja. en, en sociolog som har forskat på underground och subkulturens kraft. Den, mm. den konferensen har jag varit på. då Helt fascinerande. Alltså, det var superspännande. Det är som att besöka en annan bransch. Man bara, ja, så kan man också på jobbet. Typ. Vissa saker är lika. Det var nästan bara kvinnor. Så brukar det vara det jag rör mig på jobbet. Ja. Eller så. Ja. Eh, andra saker är väldigt annorlunda. Kulturmänniskor. Jag har inte sett en, en, en spaning, en observation. Mm. Kulturmänniskor, det är fina med att gå en konferens med kulturmänniskor. Mm. Nästan alla har jättesnygga, alltså orimligt snygga powerpoints grafiskt. <laughs> det är liksom snygga typsnitt, snygga färger det är enkelt, det är bra, det är coolt. Om man bara kollar på själva slidesen det här är bra. Ja, men det, det är ju fantastiskt. Sen det... var det bra innehåll, det var intressant. Jag var så här, hör en diskussion om så här, måste man ha, liksom, en någon dansk som bara, han har startat en filmklubsverksamhet där de har värsta kanon. Bara, vi ska se de här klassiska filmerna, mm, vi ska mm. introducera det för ungdomar, för då blir man en bra människa. Versus den här subkulturforskaren som bara, alltså, shit, vad som helst är bra. Graffiti är <laughs> så jävla coolt. Och de är för, två, själv och sen har man en diskussion om det, en debatt om mm, det. Mm. man blir så här, jag blir smartare av den här grejen. Inte alls inom det området jag brukar jobba i. Men, men nej, det är ändå relevant. Så. Vill man se allt det här så finns det på Kultur i Västs YouTube-kanal. Kommer det komma upp inom kort. För allt det här är filmat. Naturligtvis. Och vet du vad som slog mig när du sitter här och pratar om den här jäkla dagen? Nej. Det är att jag har föreläst på den dagen i you know när något annat, annat år <laughs> Ja inte i år. Det har varit fascinerande om jag missar ja, det att Ja, ja, det är nej nej, inte i år utan en annan förlängd tid. att du kommer in i sammanhanget för det ja. känns som att det här min bil är det här väldigt så här flimrigt koncentrationsmänniska. Ja, det var ju nej jag hade ju gjort en film Just, just, just, just det, var, det var året då Karin var kändis-hashtag. Ja, det var året då Karin hade, jag hade gjort en film mm. eh, som hade uppmärksammat jag Jan John Brooklyn och bla bla. Och jag skulle mm -hmm. prata om hur man kan väcka opinion, tror jag, mm -hmm. eh, på något sätt. Eh, och jag gjorde det och jag trodde, för när de ringde mig så sa de att vi är ett gäng som ska ha en liten dag om medie- och informationskunnighet. Mm -hmm. eh, hade jag tolkat det som, kan du komma och prata lite? Mm. Och jag bara, ja det är klart jag kan. Och i mitt huvud så föreställde jag mig 20 personer i ett rum mm, mm. kommer in, inser att det är Bergakuggen, Stora Salen. Folk som inte bor i Göteborg, det är alltså en, en av Sveriges största biografsalonger. Det är 500 platser typ. Ja, minst. Och där stod jag och kände mig liten. Jag hade inte så snygg powerpoint. Du har inte det. Men ska vi podda lite eller? Du, gör vi. Vi här är Skosvergen. Gör du, Jakob? Och den här podden funkar ju precis som den alltid gör, eller hur? Precis, vi har lite spanningar fram och tillbaka. Det är så det fungerar i den här podcasten. Mm. Yes, Karin, vi, vi ska ta och dyka rätt in. Jag hittade en intressant eh, text i The Guardian. Alltså, jag började läsa The Guardian mer och mer på internet. Så fort mm. den dyker upp i, i, i min flöde, så checkar jag checkar in, vet du varför? Nej. De har ingen betalspärrar, utan istället längst ner så lägger de ut en text som ser ut. Eh, så här bara, nu nu är du ändå här. Kan inte du bara donera lite pengar och så så vi överlever typ. Eller så. Ja, eh, gör så. du det då? Ja, mm. alltså är det en bra text någon gång då, då. så eh, dunka in 50 spänn eller 100 spänn eller så. Mm -hmm. Hellre att jag gör det för en text som jag verkligen uppskattar. än att man ska komma in på en sån artikel klickbaitartikel så bara måste du betala 59 spänn i mm. så kommer man in och så visar det <laughs> sig att det var inte alls så intressant som de gjorde det till. Nej, är precis. Ja. Fin marknadsmodell, men det var inte alls jag skulle prata om utan jag så här. Det är en eh, brev från en förälder. Mm -hmm. i Storbritannien. Och eh, texten är så här Letter from a curious parent. Och så har han skrivit ett brev eh, till Michael Rosen. Det? Han har skrivit ett brev till eh, den nya typ utbildningsministern, Damien Heinz, Tror mm -hmm. jag är så. Mm -hmm. Som handlar om en rapport som motsvarar skolinspektionen, alltså Ofsted eller så ungefär, mm. har skrivit. Som han tycker är helt uppåt väggarna galen. För den handlar om liksom det sig året som barn har i skolan i Storbritannien och hur det behöver vara lite mer skärpning, lite mer undervisning, lite mer såhär, nu jävlar för mm. att inte de är, säkert inte de fattiga barnen ska falla efter, för det är så skandal att liksom de har tillsammans för kunskapen när de kommer in i den riktiga skolan som, mm. som deras liksom mer socioekonomiskt förfördelade liksom kompisar eh, mm, har så. Mm, mm, eh, och då tänker de så här, nu ska vi ha lite mer undervisning, lite mer så här vi ska plugga lite extra, så särskilt ja. i de utsatta områdena till saken är att de här barnen är fyra år gamla. <laughs> eller så. Eh, och texten är så här. <laughs> Ofsted forgets our four-year-olds are not GCSE apprentices. Det är inte, de har inte bara skrivit typ så här slutprovet i gymnasiet. Så. Nej. Man bara, just det. Jag tänker det är väldigt intressant att läsa sådana texter. Jag uppskattar väldigt mycket. Den här dukar upp i mitt Twitterflöde från någon internationell person som jag följer eh, så. Jag uppskattar väldigt mycket att ha följa internationella lärare så för att få det perspektiven till sig lite här och från mm, överallt. Mm, att få mm. säga wow, okej. Okay. I Storbritannien så måste man påminna sig själv att åringar inte pluggar för slutprov. Då tänker jag att jag är ändå ganska nöjd med hur vi har det här. Och samtidigt ska man inte vara självgod för det, det är mm. faktiskt så att liksom, hela tiden är det så att förskolan och skolans relation med varandra håller på att omformas. Och vi är inte smartare än några britter. Eller så utan, Nej, liksom. men Jag tänker ju att ofta så när man inte orkar lösa ett problem så säger man anstränglig hårdare. Ja. Högre krav. Och jag, jag kan tycka att det är skolpolitikens lata beslut. Alltså när man har liksom så här högre krav i skolan. Det är ett det. Alltså jag, Och jag kom på det nu när du pratade om det. Eller jag har funderat på det några dagar faktiskt. Mm -hmm. För jag sitter och samlar texter till en, en grej. Mm. Och det blir så genomgående. När man inte har något bättre för sig eller någon bättre idé, så säger man: Ansträng dig mer din jävel så blir det bra. Mm, mm. och då har man ju inte löst problemet. De har ju skifflat över det på någon annan. Och, och det är det här när man skifflar över det på en fyraåring. Mm. så blir det ju liksom vi ska ställa för högre krav på fyraåringen då kommer just, det nog just. gå bra men vi, vi ska ju ställa rimliga krav så att en fyraåring kan klara av och hantera så att fyraåringen växer som människa och ja. det är skitsvårt ja. att göra och ja, det ska ja, precis, vi ha respekt för det ska för. man verkligen inte underskatta man, man kan ha lite olika till. precis som du säger, det ska man tänka sig okay. vad är poängen med det ja. man kan också tänka sig, vad är det de hamnar efter Eller så. vad är mm. det som fyraåringar, om man jämför med Storbritannien som jag inbillar mig är ett segregerat land, lite så som Sverige kan vara. Eller så. Mm, lite mer, kanske. Mm, lite mer det, ja, kan mm. det vara, så, antagligen. Eh, om man då jämför med liksom en, en underprivilegierad och en överprivilegierad fyraåring, om man tar de två och säljer och varandra enligt någon so sorts socioekonomisk liksom, fördelning. Så, mm, mm. Vad är det som är skillnaden mellan de två? Dels är det ju så här, naturligtvis antal ord man kan och liksom saker, mm. bokstäver och sådana mm. så. mm. men, men jag tänker också att det handlar om så här, bara vad man har för samtal och vad man får för... Liksom, Utbyte och vad man har för liksom stimulans och sådana grejer. Att det mm. handlar liksom att, att, att en grej skulle kunna vara så här, halvera grupperna i de fattiga områdena. För man vet med en väldigt mycket tydlig marginalen i Sverige. Exakt vilka skolor det är som är utsatta områden med liksom problemområden. Sätt så, så in dubbelt så många pedagoger. Halvera grupperna låta låt dem liksom få. I Sverige har vi bara typ 5-6 barn per pedagog mm. i förskolan i den åldern. I Storbritannien när de liksom började i år 21, när de är fem år gamla. Mm. Då är det en lärare, en hjälplärare och 25 barn. typ mm. då, då kan man tänka sig att ja. om, om de barnen fick vara tio barn. Mm. Okay. Då har du liksom löst det utan att du behöver liksom tänka att det är något annat som att det är barnen som blir fel på. Men... Det kostar pengar. Ja, det gör det. Och, och sen är det dessutom, dessutom, det finns ju massor med saker i det där som inte liksom... Och sen är det dessutom så där att det är så enkelt att säga att nu ska vi skärpa till oss för när jag gick i skolan minns och så har man glömt alltihopa hur det var när man själv gick i skolan. Just det, det. roliga med den här texten, en rolig förutom att det är ett intressant område sånt, det är mm. liksom hur den här texten är skriven, för det skrivs som ett brev. Kära ja. Damien Hines, <laughs> welcome to one of our most powerful jobs available to any politician anywhere. You mm. can open and close schools, set up advisory committees, stuff them with whoever you want, sack any committee member, and make sure, sure such committees recommend you or your party's line. Meanwhile, there are no longer any real powers invested in regions to act, blah, blah, blah, blah, blah. Yet you don't have to know anything about education or to have spent time talking to parents, teachers, researchers or state schools, uh, children. Uh, or to have done any study, blah, blah, blah, blah. Hörsmöt, jätteinsam brev, för en väldigt så här... Du, du borde göra som jag säger och också du skriver på sig extremt rått brittiskt. Liksom. Den här killen är ju uppenbarligen smartare än alla andra. Michael Rosen, om du frågar honom själv. Och jag ja. gillar den inställningen. Det finns ja. något exotiskt i det. Ja, men det, det är bra. Det är bra. Och jag tror att vi behöver sätta oftare varför, till vilken nytta. Vi har ju väldigt många människor i Sverige som förespråkar högre krav och ordning och red. Alltså den här. Liksom. Ja, ja visst, visst, visst. Och jag tycker att det, det är lite att göra det lite enkelt för sig. Helt klart. Yep. Eh, men så kan det vara eh, Men vet du vad jag, jag tycker att i och för sig Att den här grejen påminner lite om Det här med, med, med Jag sitter här och tummar på den här boken Jag tänkte vi skulle prata om den nu. Mm. Eh, För att eh, vi, har, vi har På mitt jobb så har vi Läscirkel bland svensklärare oh Det är gymnasielärare stereotypt Åh oh, ja. ja Ja men det jo. Oh. Väldigt fint måste du tillägga ja, Nej, men jag, jag, tycker det, ändå det, jag tycker det är lite fint För att vi läser en bok i månaden Och så pratar vi om den Vad läser ni för bok just nu? Eh, nu har ju precis då läst Göra sig kvitt Eddie Belguelle eh, Och det är en fransk bok Som är skriven av en fransk 19-åring eh, Som sen då blev nominerad Till eh, Goncourt-priset Som är typ den eh, Frankrikes liksom eh, augustpris kanske Jaha så det är ett jättefint pris. Cool. Eh, och eh, bara det att det står på framsidan här att Leif GV tycker att det är en väldigt bra bok. <laughs> det Säger det Men... Saken är den så här att, att jag, jag, eh, den här är ju liksom apropå det du säger så handlar ju den här boken om, om eh, uppväxtmiljö i Frankrike på 2000-talet. Oh. Alltså 2000-talets början. Mm. Och eh, hur den här killen då är homosexuell och hur han ska liksom passa in i den hårdbarkade förortsmiljön i Frankrike. Mm, mm. Och det här är den vita förortsmiljön ska jag säga. Och jag måste ju säga att om man då liksom med undantag på den här tonåringens vilja att överdriva sin egen misär. Om du tänker bort det så är det ändå en offentligt sorglig bild av Frankrikes förort och Frankrikes klassskillnader mm, mm, som den här boken målar upp. Och vi satt ju här nere nu alldeles nyss och diskuterade. Mm. Kan det verkligen vara så? riktigt hårdbarkat övergävligt som det är här där liksom alla slutar skolan i det här området då när de är 14 och blir man gravid så kommer alltså det så här, stannar kvinnorna hemma man, man, man jobbar i fabriken för det en öde och hela den här biten alltså det som jag fick knippa med var då svenskt 40-tal kanske och inte ens det. Just det, just det. Eh, så. Och det får mig ju undra liksom lite, hur har de det i Frankrike egentligen? Och vad är Frankrike för land egentligen? Kan ja, fundera mm. jag absolut fundera på det efter att läst det. Men det är lite roligt och det tipsar jag verkligen, för vi läser ju de här böckerna i syfte att vi ska kunna använda dem i undervisningen sen med mm. eleverna. Mm. Eh, och det är ett jäkla bra sätt att faktiskt få läst böcker som inte bara är de här klassikerna som vi ändå måste läsa utdrag ur och läsa och sådär. Utan läsa lite annat också. Just det, det med fransk barndom och tema och sådana grejer. Så. Mm. Det kommer dokumentärer som heter Att vara och ha. På svenska? Du vet inte, Avoir ätre på franska. Ja, ah, just det. Just det. Ja. Kom 2002 var en, tror jag, typ någonstans där fint festivalpris eller så. Som mm. handlar om en låg och lärare ute på franska landshyggen i ett fattet område. Just det är också det. där man blir så ja. bara, vad du, är det här nu? Och det är samma kille, han måste ha gått i den skolan. Nej, ja, men det, det är inte så in i utan Nej. det är bara så att, alla jävlar, mjölkbönder... Liksom, så. Ja. Men, men man ser, då får precis samma känsla. Man tänker att det här kan inte vara samtidigt. Nej. Nu är den från 2002, men liksom när jag såg den så var det typ 2005. Mm. Och man känner att det här är omöjligt. Det är fint, det, är fint. Hur som helst, det, är om det Den här filmen är superbra. Mm. Lätt se vad de inte har gjort det. Det är det som är du gjort det. Men, men ändå för någon lyssnare, läs den här boken och den här filmen, Fundera lite på vad är Frankrike för skolan? Ja, och jag vet inte vad jag tyckte om boken. Men jag, tyckte, jag tycker absolut att jag tror att jag skulle kunna läsa den med elever. Just mm. för den här grejen. Just det. Visst har vi alla överdrivit någon gång. Bara den grejen, tänker jag. <laughs> <laughs> är intressant. Samtidigt som den är det här med identitet och identitetsskapandet. Mm. Eh, och sen också ta reda på hur eländigt är det egentligen i vissa delar av Frankrike 2000. Det är Just. lite spännande faktiskt. Verkligen, verkligen. låter som en bra tips. eller nu när vi kommer in på boktips. du har vi ändå liksom hittat någonting som podcaster <laughs> Det var det det några gånger förut. Jag har bara varit på ställen förut. Det känns som att jag lyfter några gånger nu det här riksidrottsförbundet. Jag börjar ju ja. ha någon sorts organisations på dem. Jag vet ingen som har med dem att göra. Jag, jag har aldrig träffat någon som är därifrån. Men det känns som att de är ena jäkla klippor När det kommer till så här, barn och ungas liksom, uppväxtvillkor och rättigheter. Och så. Mm -hmm. Vad har de gjort nu då? Nej, men, här, jag går inte att börja på en generell känsla om att barn och unga har det lite tuffare. Tror jag. Man, man, mm. Vi släpper det. det var barnens århundrade, det var förra århundradet. Nu känns det som att vi är lite klara med det. Eller så. Serier, lite då, lång utläggning, skitsamma. Poängen är så här, de har jag upp det. De har en kampanj tillsammans med BRIS som heter Barnens spelregler. Mm -hmm. så de håller på att lansera så. Eh, och liksom det handlar om att säga Men, barn har rätt att idrotta för att det är kul, det borde inte vara så mycket tävling det borde inte vara så mycket liksom att man har liksom en tränare som bara, Men det är bra ord, du får vara bänkad och så. Mm -hmm. utan liksom mm -hmm. man får utveckla i sin egen takt och man får testa sina mm -hmm. grejer och liksom så. Mm -hmm. det är fullt seriöst och, och liksom i det här så är det det är som en kampanj med så här framgångsrika idrottare och liksom så igenkännbara människor som mm. pratar om sina liksom erfarenheter av idrottare mm. för att promovera fler och bara göra det för det kul mm. eller så. Mm. Testa på det du känner för. Men man också liksom jobbar också med utbildningar och man jobbar med liksom stödstrukturer runt idrottsledare för man vet att de är viktiga såklart människor i mm. bara liv. Mm. Man har typ en stödlinje för idrottsledare hos Brist där man kan ringa och liksom så här. Båda idéer och så. Mm. Eh, och så finns det ett citat i den här artikeln som kommer från SVT Sport. Mm. Jag undrar lite hur den här artikeln passar in i SVT Sport redaktionen. För det känns som att den här den är lite så här human interest någonstans. Den är mm. lite för mjuk. Och Citatet är så här. Vi brukar ha möten och prata om hur man ska vara bra kompis. Om man ser någon som är ensam ska man försöka få med den i gruppen. För att mm. om det är det man lär sig att spela fotboll oh, då är jag med. Ja, men det är ju lite så. Jag har ju ändå tre barn som spelar fotboll. Och jag måste mm. säga att det, det har ju nu har ju vi valt väldigt, väldigt aktivt mm. att de ska gå i liksom den lokala fotbollsklubben som inte har, alltså som är en ja. bredd förening ja. och sådär. Och det ser vi ju lite att, mm. att vi ser ju det väldigt tydligt med våran stora kille, som inte mm. var någon fotbollstalang mm. direkt i stort. Men han gillar gå dit och han har verkligen haft det roligt med sin fotboll. Och nu när han är 15 år du har ju de här talangerna som var liksom bäst på planen och spelar mm, nio man på mellanstadiet, de har ju slutat. Det är det med. Och han som har, nej men precis. Och han som har liksom tränat alltid. Helt plötsligt var det han som satt, liksom gjorde massa mål och mm, och han som verkar. Det är nu du kommer. Ja. Och det kan jag ju känna lite så här. Fan vad skönt för honom. Men det var ju liksom. Det är en visats i det här. Men, men, men vad jag menar är just det här att hålla i och träna så länge som möjligt. Det är ju det, det som är det. bra. Alltså, om ett land lyckas få sin befolkning att träna uppåt 20-årsåldern, alltså mm -hmm. fram till de är 20, alltså hålla på varje vecka med en, med en sport. Mm -hmm. Då har vi ju för folkhälsan gjort någonting enormt bra. Ja, och för mänskligheten på något sätt. Och det måste ju vara det som är målet, inte att vi ska få fram fyra släpp för det kommer vi aldrig få igen. Nej nej, nej. och det är inte det heller som liksom man kan göra även om jag fattar att liksom det som kanske motiverade många fotbollstränare förut var elidrotstränare. överhuvudtaget var att liksom hitta det där guldkornet eller så ja. att liksom coacha för att man tycker i mänskliga sporten och så, så är det fortfarande så att man måste göra det för att tidsen är coola också. Liksom så. Jag hade en diskussion med en bekant som är fotbollstränare som tränar Barn som är i 8-9 och sånt. <laughs> du är så rolig <laughs> här. Jag hade träffat dem som var 6-7. Vi pratade någon gång om konditionsträning. Och så här, nej, nej, nej, det finns ingen poäng med det. Då får de gå massa säker utbildning genom rycksidor och så bundet uh. i bara hur, liksom, Barn utvecklas fysiskt och vad man behöver träna nu, vad som är vettigt för att liksom bli starkare sen. Liksom mm. Hur muskler växer och utvecklar, hur skelett växer och, och så Super, avancerad utbildning för att skifta in folk till de tränar på rätt saker. Och man på det också såna mjuka grejer som liksom hur man bygger en bra grupp, hur man liksom lär barn att ta hand om varandra. Hur samarbetet liksom i mitt idrottslag kan bli något som stärker och kompletterar samarbetet som man har i skolan och vänner och så det är väl asbra. Nu är det så att Bris som en del av den här kampanjen ger ut en bok med de här sju spelreglerna som är barnens spelregler. Som är typ principer de vill ska gälla för mm. idrottande. Mm. Jag tänker att det måste vara jätteintressant att läsa och eh, ur ett lärareperspektiv och tänka mm. aha, vad kan vi få med oss av det här. Ja, men jag tänker ju det ibland att, att du pratar om barnets århundrade och vi går alltid med, med hårdare kram. Vi pratar om den där latheten alldeles mm. nyss. Jag tänker, ett exempel. Ett exempel. Ja, men det, det kanske är så att vi behöver lite spelregler för elever också. Mm. Och för elever, alltså hur, hur gör vi? V vad ska vi ha för kontrakt? Vad, ska är vi liksom, vad är det som gäller på lektionen? Vad är Det som gäller? Det är ju inte svårt. Lö löser man det på fotbollsplanen så borde man ju lösa det ja, visste, i klassrummet. Liksom. Sen är det så här att jag tror om man skulle säga till att lärare, en lärare kan det inte har utveckling spelregler för klassrummet det skulle det mm. vara helt andra spelregler än de som finns i den här boken. Ja. Alltså helt andra spelregler. Ja, men det, är för det handlar menar. inte om liksom. I här handlar var om vad man är rätt till. Man har mm. rätt till att slippa bli mobbad, man har rätt till att vara av gänget, vi tränar för det är kul och så. Skulle, om, om, man, om man skulle hitta på så spelregler i klassrummet, det vill säga, Ta av dig kapsen, kom i tid, ta med dig penna. <laughs> det är inte dåliga grejer, men det är inte alls samma sak. Det är inte nej, alls nej. samma och sak. Samtidigt så är det ju så här att vi måste ju också hitta den här balansen mellan. mellan Skyldigheter och rättigheter. Men självklart, självklart. Det var någon som eh, hamnade i en diskussion på Twitter om mobiler och så. Mm. En bra diskussion så ska jag säga För mm. nu kan det låta som att jag ska ondgöra mig så. Men, det Men så var det någon som hade liksom Hela den diskussionen föregicks av någon annan diskussion Någon annanstans Det mm -hmm. den någon där det liksom att det var en personlig rättighet Att få använda sin telefon i undervisning typ. Och att det är på något sätt är kränkande Att inskränka på elevers så. Och då känner jag såhär Wow, du håller i kniven Som dödar hela svenska samhället det är, nej. nej Som pratar inte vi Nej, så prötar vi inte. Vi bara släpper den, tror jag. Yep. Alltså, det, det, och jag kan ju känna liksom att, att äh, det är det inte. Men däremot äh, så, så tror jag ju att jag tycker det är märkligt det här med att vi inte har tagit den här diskussionen om att internet är en mänsklig rättighet. Mm. Är det det formellt sett? Nej, men i Finland är det det. Det känns som att det, men det har också har diskuterats tror jag, som en grej. Alltså i, på internationell nivå. Jag. Jag, vad jag vet om, om Sverige är att man har räknat in i den här lägsta gränsen av liksom försörjningsstöd. Det. Liksom, det finns en ekonomisk kalkyl, det minsta med peng summan pengar man klarar sig på under en månad som är något mm, man får någon mm. så mm. Där har man räknat in kostnaden för en internetuppkoppling. Nu mm, man tycker mm. att det finns ingen mening med att folk som går på försörjningsstöd eller så inte ska ha tillgång till internet. Så det är bara något som förstärker. Ja, och vi har dessutom också byggt ut internet överallt och så i Sverige. Så det är på ett sätt bra. För att det är nämligen så här: att jag har ju i veckan lärt mig något helt nytt som jag inte har tänkt på. Och det måste ju ändå vara väldigt pinsamt. Förutom att jag har lärt mig att spela fotboll igen. Men det är en helt annan diskussion. Eh, så vi lämnar som en hel cliffhanger. Eh, ja. Men när jag... Eh, jag lyssnade nämligen på vår bästa kompis Carl Heet. Mm. Och eh, den andra podden som vi tycker mycket om, nämligen Digital samtal. Mm. Där han pratar med Peter Sunde. Kommer du ihåg vem Peter Sunde var? Det är en av de killarna. Eller hur? Han, de skojar med det i början. Han har gjort en jädra massa saker. Men han brukar bli refererad till som handen där... Parrot Bay. Och jag vet att han är flera grejer. Ett av ah. de mest intressanta projekten som jag har sett honom göra som jag inte vet om det blev någonting. Jag tror inte det blev det. det var ett projekt som jag tror heter Flatter där man istället för att man tar betalt för saker går med i den här grejen och så kan du liksom det lite som typ. Gillar du den här grejen kan inte du betala lite då? Så det är typ en prenumerationstjänst fast du väljer vem som ska få lite cash utifrån vad som är bra. Mm. Eh, eller hur, och det, den har han utvecklat sen. Hur, mm. hur bra det gick, det vet jag inte. Men, men ändå. Eh, mm. det, bra, det. det gick ju ändå ganska bra. Eh, men eh, jag sätte och lyssnade på honom och Karl när de pratade om det här med internet och demokrati. Oh. Och För mig som är, som liksom, du vet. Jag kan ju prata liksom om, om, om internet och, och jag tycker ju ändå att jag är en ganska upplyst människa. Jag kan sociala medier. Jag, jag, har, jag, kan, du vet, jag har ändå gått för lite för. Jag läser lite böcker. Jag är ändå, en, jag är ändå upplyst. Och sen lyssnade jag på det här och jag fick pausa och jag svor och jag fick vola tillbaka och jag fick anstränga mig för det gick så jävla fort och även om Karl är väldigt hygglig som, som ändå sammanfattar efter han har sagt, pratat, han pratar väldigt fort Peter Sunde. Mm, mm, eh, och för en då gammal människa som jag eh, så går det lite för fort kanske. Mm. Men saken är den att det som är så jävla intressant i det här som jag vill fånga i det är mm, ju att mm. det finns ju en diskussion som vi inte alls har haft och som jag inte har reflekterat i när det kommer till internet. Och det handlar ju om den makt som vi helt okritiskt har lagt i händerna på de här stora plattformarna. Mm. Eh, av liksom internet. Och som, som vi liksom inte lär ut i skolan överhuvudtaget. Som borde vara en väldigt stor del av det centrala innehåll. Som vi nu ska lära ut. Men som inte står egentligen i de nya skrivningarna i läroplanen. Nej. Så konkret. För att man förstår inte vad det är. Och då menar jag att. När i internets barndom när det var extremt demokratiskt och alla hade liksom fri tillgång till precis allting då kunde mm. alla publicera sig själva i sina egna bloggar till exempel sen så eh, utan bloggportaler utan man fick ju html-kodat, tror mig jag, jag kommer ihåg det jag mm. gjorde det till och med, med, så med. Att, eh, skitjobbigt men, men det var liksom så det var och då har ju naturligtvis olika bolag då började ju med att olika bolag som, mm. som Wordpress och så paketerade det här så man kunde blogga på mm, de mm, port mm. portalerna. och det var mm. väl en sak. Men sen kom ju Facebook och dammsög upp hela marknaden så alla kan Liksom mm, uttrycka mm, sig mm, där. Men mm. de bestämmer ju också vad som får sägas och vem som får säga det. Vad som får sägas, vem som får säga det, vad som ska synas, hur det ska marknadsföras. Absolut att det är så. Och dessutom så när du väl har publicerat en text där, vem äger den då? Just det. Den äger Facebook. Just, det, just det. Och, vart den? och vad finns det nu? Alltså hur lättare är att dela in saker och kontoret och skriva saker själv? Är så? Facebook gick ut för ett tag sedan med ett stort pressmeddelande som gick ut köpte massa artiklar överallt är ett säker på. Mm. Svensk media, internationell media nu gör Facebook om sina algoritmer, sina rutiner vad som publiceras i ditt flöde företag ska synas mindre partier ska synas mindre, sidor ska synas mindre tillbaka till att liksom, connecta med dina vänner och bekanta och så. Mm. Mm. som de bara går ut med och det är inte för att det bara råkar vara en grej de hittar på, det är för att svara på kritiken för de vet att tillräckligt många människor har tillräckligt skeptisk syn till Facebook och vet att veta, vänta vad är det för något? Jo. Vad är det för grejer som du Helt plötsligt kan du behöva skriva förbi 20 stycken liksom betalda inlägg innan du kommer fram till något som någon av dina vänner har gjort. Mm -hmm. Och när folk upptäcker det och räknar efter då blir man så där, ja, okej. Okay. Det är med att fler och fler människor lämnar Facebook. det finns på riktigt folk som liksom nej, jag vill inte ha det. Nej, men precis. Och det är ju en det är katastrof sak. Det är ju, ja, ja det är en katastrof för Facebook Det skiter jag ju mindre i men, ja, men, men, men, men däremot så tänker jag Och då går vi vidare till Instagram eller Snapchat Eller Youtube Alltså, mm. alltså vi, vi, vi, vi lever i en värld mm. Där vi mm. lägger vår demokratiska rättighet I multinationella företag mm. Och så lämnar vi kritik Till att staten ska fan inte lägga sig Det finns ju någon mm. <laughs> Alltså det är ju någon som inte har tänkt ju någonstans det har brunnit i huvudet ja, På ja, visst, våra demokratiska visst, visst. diskussion Uh, för att jag menar, vi har ju public service i Sverige och mm. det är en tradition av det i Sverige mm. och i England, och inte minst som vi pratade om innan, där, där, liksom, där man insåg tidigt i tvs barndom att om inte mm. vi står upp den här skiten och mm. ser till att alla människor får tillgång till mm. uh, en, en liksom objektiv mm, nyhetsförmedling mm, så, så, eh, så kommer det att styras av multinationella bolag. I liksom. USA så sa man multinationella bolag är bra för vi har ingen stat. Eh, om vi sammanfattar det kort. Så mm. de har ju ingen public service. Eh, och så fick de Fox News också. För... De har det, men den är inte så välfinansierad. Eller så. Nej. Nej, precis. precis, precis ja. Ja, eh, så. Och vi har en väldigt välfungerande eller välfinansierad eh, public mm, service mm, och likaså mm. i England. Just det. Eh, och, men när det kom med internet Så var det ju ingen som hängde med Det var ingen som förstod Det var ju ingen som tänkte mm. den tanken Att oj då här får vi, det här blir ett demokratiskt problem. Alltså det har det funnits folk som har tänkt det, men de har inte varit en majoritet. Alltså internet Nej. från början var ju absolut ett demokratiprojekt mm. Det var ett kunskapsutbildningsprojekt, det var liksom ett, också ett militärt projekt. Men det har funnits i olika användningsområden för det. Men det har funnits ganska starka informella principer som också har det inte fungerade. Det ska vara öppet, det ska vara fritt för alla. Det ska vara en demokratisk plattform det är stället där små aktörer det är hittar varandra. Kod. Man kan nöda loss med varandra, öppen kod. Alltså liksom man delar kunskap med varandra. Alla och... de aktörerna har blivit färre och färre på bekostnad av liksom att stora multinationella företag har tagit över. Idag är det fascinerande att världens fjärde största hemsida Wikipedia drivs av en stiftelse. och Det mm. blir så här: va? Och så är det så här, om du ta topp 100 största hemsidor, ja, 98 kanske då, äh, spontant. Det här företag. Det är liksom inte så alls längre att det är det öppna och fria som det fanns förut. Nej, och jag ska säga vad öppen källkod är ju att vem som helst kan ta över din kod och göra en likadan. Just det, just det. Och att man, alltså det här uttrycket som heter mm. sharing is caring det, är ju hämtat härifrån. Att, att om vi delar med oss av, ja. av det vi producerar så kan någon annan producera någonting utav det och så blir det ja, lite ja. bättre. Och det var ju liksom en idé om att bygga världen bättre. Och det finns också något väldigt fint ur ett utbildningsperspektiv i det. För man, man, man lär det tillsammans. Mm. Och det är inte bara bara folk i närhet eller folk som jobbar med din grej utan liksom, det kan vara så att du utvecklar en sak på bekostnad av att någon annan har gjort det här före dig i Japan och då delar du med dig och sen är det någon annan i Linköping som vill testa samma sak och då, då samarbetar man liksom så. Då mm. bygger man vidare på varandra, att det är en del av det man sprider dokumentation, man delar med varandra det är en jättetydlig grej som, som är fint kopplat till internet och som är fint kopplat till utbildningsideal och så, så mm. det, det, för mig i min värld tänker jag att lärare borde vara en stor så här, kraft av många samhällsgrupper för att liksom slåss för det Och jag tror helt säkert att liksom vår generations stora kamp för mänskliga rättigheter kommer att vara på internet alltså yttrandefrihet, och liksom att äga sin data och sådana grejer. Mm. Vi ser liksom att multi, alltså internationella initiativ som för exempel GDPR och så kommer och en del av det är faktiskt för att försvara de rättigheterna. Men det är också så att det händer internationella liksom överenskommelser eller nationella överenskommelser som påverkar resten av världen för exempel om du kollar på liksom det här med i USA när man ändrar FCC och ändrar regler för internet när man liksom omklassificerar det så det är det lättare att styra om så det ska vara lättare att köpa sig förbi Liksom som kör och så som, som man ska kunna ja, liksom, få det. snabbare data. Ja. Ja. Det kommer påverka hur vi gör i Europa, det kommer påverka hur den mm. här världen och så. Det är en jättestor del av det. Jag ska bara lägga till en sak. För jag satt och läste kursplanen i samhällskunskap <går> tidigare idag. Mm. Mm. För att det var vad jag jobbar med egentligen. Så det gjorde jag under tiden jag var på den här konferensen. När det var lite <går> tråkigt i <går> sunt. Så att jag jobbade och då läste jag den. Så här finns det faktiskt i syftestexten för samhällskunskap på grundskolan. Jag tror mm. att det är på gymnasiet också. Mm. En ny mening. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och den personliga integriteten. Check! Ja. Från med första juli så är det någonting jo, du fast behöver vänta undervisen. lite. Ja, fast vänta lite nu. Det står där i syftestekten. Men om du läser den meningen igen ja. eh, så är det ju så att Vidare ska undervisningen ge möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och den personliga integriteten. Då kan man prata ja. om att du ska inte dela vilka bilder som helst på Facebook. Men att förstå den här... Samhällsutvecklingen? Ja, men Eller om, sam om samhällsutvecklingen. Men har man inte själv förstått ja. den här skillnaden? Om man inte var som du och jag ändå var på internet ganska tidigt. Om man inte har förstått hur... Ja, men herregud att absolut att det är svårt för lärare. Det finns ju typ inte hundra saker i den här som är svårt för lärare att ta till sig. Bara det här igen. Ja, jo, men, det här, men det här oroar mig. För det här är ju liksom en grej att vi har val som avgörs här som folk inte förstår att det är här det avgörs mm. faktiskt. Ja, ja. Alltså hur, hur allvarligt det här är. Och vi har en hel generation som faktiskt har rätt till att få undervisning om det här mm, det. Eh, för att de behöver också kritiskt förhålla sig till för de hämtar alla sina nyheter om du frågar en klass, i gymnasie idag, var mm. hämtar du din liksom, information om samhället så är det sociala medier mm. Rättsligt liksom. Just det, just det. Ja, men jag, jag förstår det. Och jag menar, det är någonsin det som händer: att samhället har utvecklats så himla fort i typ 10, 15, 20 år. Mm. Sånt. Och nu börjar vi se konsekvenserna av det. Det är ett skolsystem som inte längre förmår att lära ut kritiskt tänkande om nyckeldelar av liksom hur man förstår samhället och hur samhället styrs och så. För att vi är inte tillräckligt många vuxna som fattar det. Nej. Inte tillräckligt många lärare som fattar det. Vi är inte tillräckligt stor del av allmänheten som fattar det. Vi måste fortbilda oss själva som människor innan vi kan liksom ta ansvar för att lära nästa generation. De kommer hänga med på det. De kommer lära sig samtidigt som oss. Jag tror inte att de bara automatiskt kan det för de spelade Overwatch 19 inte. timmar om dagen. Utan liksom, <här> det här är något vi behöver göra tillsammans. <här> Men ja. alltså, oh, shit, nu, nu kommer vi väcka klockorna av det som har varit på väg ett tag. Jag är glad att man skriver om läroplanen för att skri börja skriva in de här grejerna. Jag tror att det är första steget mot att möta det. Vi kommer jag... ändå behöva lärare som ligger i framkant. Vi behöver lärare som samarbetar om det här också. Det tror jag. Men vet du vad som är så himla skönt med allt det här ändå? Det Men. kommer att bli bra för du är ändå en ganska upplyst människa. <laughs> Men jag tyckte inte jag var det. Jag tycker det är sant. Jag... Det, det stämmer. Du kan säga det. Av alla människor jag känner du kan säga det och faktiskt mena det. och ja, jag det med det. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Ha det gott, hej! Kommer man stan?